A BBC apresenta o som de Londres. Hello friends, o som da dupla escocesa The Proclaimers abrindo ou quem sabe proclamando o espaço musical da programação da BBC de Londres com uma carta vinda da América. Imagine <laughs> the way you <laughs> dealt with the seal from Nova Scotia, you should have held you, you should have told you know <laughs> we all Letter From America, com os escoceses Craig e Charles Reed, dois gêmeos idênticos de 25 anos que vieram da Escócia e estão agora no décimo lugar da parada pop londrina. Aliás, o sucesso da dupla The Proclaimers chegou a surpreender a crítica especializada devido ao forte sotaque escocês dos gêmeos. Vale lembrar que Letter From America é o segundo compacto da dupla e é uma das faixas do LP This Is Story, o primeiro álbum do Proclaimers. E já que o LP se intitula This the Story, Esta é a História, Elia, conte para nós como começou a história dos Proclaimers. Bem, em 1985, os gêmeos Craig e Charles enviaram uma fita de demonstração, anonimamente, para um membro do grupo The House Martins. Eles gostaram da fita e chamaram os Proclaimers para participarem da excursão dos House Martins como banda de apoio. Daí pra frente, os gêmeos escoceses começaram a se apresentar sozinhos e, aos poucos, o sucesso chegou. Bem, parece que a América está dando ibope em Londres, pois não são apenas os escoceses que estão fazendo sucesso na parada pop. Dois grupos norte-americanos, The Hooters e The Thames, estrearam esta semana. Os Hooters estrearam direto no 28º lugar da parada pop londrina e os Thames emplacaram o 26º lugar. Nós estamos ouvindo The Hooters com Satellite. Satellite Satellite, com o grupo The Hooters, cinco norte-americanos de Filadélfia que ficaram conhecidos quando abriram a parte norte-americana do mega concerto Live Aid em 1985. Satellite é o primeiro sucesso londrino do grupo. E agora vamos falar de um grupo que fez um razoável sucesso há uns dois anos e meio, foi muito elogiado pela crítica na ocasião e depois sumiu sem deixar vestígios. shall trata-se do Dream Academy cujo compacto Life na Northern Town figurou entre os 20 compactos mais vendidos em Londres no final de 84 Mas Nick Leclaus, Kate St. John e Gilbert Gabriel andaram sumidos, intrigando a crítica e os fãs. Agora eles acabam de lançar um novo álbum, Remembered Days. A reportagem da BBC perguntou a Nick Leclaus: "Por onde andou o Dream Academy?" Truth of the matter Nick só dizendo que a verdade é que normalmente quando se faz um bom disco, o grupo sai pelo mundo promovendo o disco e quando volta, começa a trabalhar num segundo. O Dream Academy esteve não só nos outros países da Europa, mas foi também ao Japão, Filipinas, Formosa e outros países asiáticos. Quando eles regressaram do Japão, em julho do ano passado, eles começaram a trabalhar num novo disco, mas foi somente por volta de outubro que os membros da banda ficaram satisfeitos com o material que tinham, em termos de letras de músicas. Eles ensaiaram em novembro, foram para o estúdio em janeiro desse ano e trabalharam sem parar até agora, quando o álbum ficou pronto. Então, diz o Nick Ledclose, que o Dream Academy não sumiu nem ficou parado. Muito pelo contrário, esse tempo todo eles estavam trabalhando para ver se fazer um disco à altura do padrão que estabeleceram para si próprios. Vamos ouvir então Indian Summer, do novo LP do Dream Academy. The season was over, are still warm It reluctant to give up And over to winter for another year In the end Um trechinho de Indian Summer. E agora nós vamos encerrando o nosso programa deixando os ouvintes com o primeiro sucesso do Dream Academy. Assim eles podem concluir se o tempo que o grupo passou preparando o novo LP valeu a pena. Encerrando o nosso espaço musical Life in a Northern Town com The Dream Academy. Música All day And threw an open window King Lux and the young The day Pushing the town